Ja hän astui venheeseen, meni jälleen toiselle rannalle, ja tuli omaan kaupunkiinsa. Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja katso. Muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään, tämä pilkkaa Jumalaa. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi, miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? Sillä kumpi on helpompaa sanoakko, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi vai sanoa, nouse ja käy. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja hän nousi ja lähti kotiinsa, mutta kun kansanjoukot näkivät sen, peljästivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut sen kaltaisen vallan ihmisille. Ja kulkiessaan sieltä ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla, ja sanoi hänelle, seuraa minua, niin tämä nousi ja seurasi häntä. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, Miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän, Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, me ja fariseukset paastoamme paljon, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa. Niin Jeesus sanoi heille, eiväthän häävieraat voi surra niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat. Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan, sillä semmoinen täytetirkku repii palasen vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin, muutoin leilit pakahtuvat, ja viini juoksee maahan. Ja leilit turmeltuvat, vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin, ja niin molemmat säilyvät. Kun hän puhui heille tätä, niin katso, eräs päämies tuli ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Minun tyttäreni kuoli juuri ikään, mutta tule ja pane kätesi hänen päällensä, niin hän virkoaa eloon niin Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslapsinensa. Ja katso, nainen, joka oli sairastanut veren juoksua 12 vuotta, tuli takapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua. Sillä hän sanoi itsekseen, jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi. Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi, tyttäreni, Olet turvallisella mielellä, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi, ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi. Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki soittajat ja hälisevän väkijoukon, sanoi hän, menkää pois, sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu. Ja niin he nauroivat häntä. Mutta kun väkijoukko oli ajettu ulos, meni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä, ja tyttö nousi. Ja sanoma tästä levisi koko siihen maahan. Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokea huutain ja sanoen, Daavidin poika, armahdan meitä. Ja hänen mentyönsä huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä, ja Jeesus sanoi heille, Uskotteko, että minä voin sen tehdä? He sanoivat hänelle, Uskomme, Herra. Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi, Tapahtukoon teille uskonne mukaan. Ja heidän silmänsä aukenivat. Ja Jeesus varoitti heitä vakavasti sanoen, Katsokaa, ettei kukaan saa tästä tietää. Mutta he menivät pois ja levittivät sanomaa hänestä koko siihen maahan. Ja katso, näiden lähdettyä tuotiin hänen tykönsä mykkämies, joka oli riivattu. Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui ja kansa ihmetteli sanoen, Tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty. Mutta fariseukset sanoivat, hän ajaa ulos riivaajia riivaajain päämiehen voimalla. Ja Jeesus vaensi kaikki kaupungit ja kylät, ja opetti heidän synagogissaan, ja saarnaisi valtakunnan evankeliumia, ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääni, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsilleensa, Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukolkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa.